Yuk, dukung UFIT TV Dengan belanja di UFIT Star www.yufitstar.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi na'maduhu na wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhal ladhina amanu uttaku allaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhan nasu uttaku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathira wa nisaa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 Wa syara al-umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Masaul muslimin ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, kita teruskan kembali kajian ke kitab Itiqat A'immati al Hadis yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimallahu taala. Setelah kita beberapa pertemuan membahas tentang hakikatul iman sekarang kita sampai kepada bab Kauluhum fi murtaki bil Ucapan imam-imam alil hadith Terhadap pelaku dosa besar Meskipun sebetulnya ini Masih ada kaitan erat dengan masalah al-iman ya. Ini sekali lagi masih ada kaitan erat dengan masalah al-iman Kalau mungkin yang kemarin Itu banyak kita mengkantar kelompok murjiah yang menyelisi al-sunnah dalam masa definisi al-iman Di sini juga ada kelompok yang mereka menyelisi al-sunnah wal-jamaah Yang dikenal dengan kelompok al-khawarij ya, Kelompok yang hobi mengkafirkan kaum muslimin Mereka diantaranya mengkafirkan pelaku dosa besar Adapun pun sunnah wal-jamaah Mereka mengatakan pelaku dosa besar itu mukmin namun tidak sempurna keimanannya. Sebelumnya sudah kita sampaikan dalam babul iman, iman itu ber- memiliki beberapa cabang. Al-iman bi-on un wasabuna, kata Rasul, iman memiliki beberapa atau 70 lebih cabangnya. Salah satu cabang keimanan hilang tidak harus iman itu habis semuanya. Kecuali kalau yang hilang itu adalah yang paling puncak dari syu'abul iman yaitu qaulu la ilaha illallah. Eh, Jadi antaranya misalnya cabang keimanan menyingkirkan gangguan dari jalan. Apakah kalau orang itu tidak menyingkirkan gangguan dari jalan dikatakan murtad keluar Islam? Tidak ya. Namailah bedanya kelompok al khawarid dengan kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu mengatakan al khawarid hum awwalu man kaffaral muslimina bid-dhalab. Kelompok Khawarij adalah kelompok yang pertama kali mengkafirkan kaum muslimin dikarenakan perbuatan dosa. Jadi kita baca ucapan Al-Imam Abu Bakar Ismail Al-Himallah. Wa yakulun, Imam-Imam Al-Hadis berkata, Inna ahadan min ahli tawhidi wa man yusalli ila kiblatil muslimin lau irtaka bazanban au zunuban kesiratan sagha'ira aw kabaira ma'al iqamati 'ala tauhidillahi wal iqrar bima iltazamahu wa qobilahu anillah fa innahu la yukaffaru bihi wa yarjuna lahu al maghfirata qala ta'ala wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' yang artinya imam imam al hadis berkata sesungguhnya orang yang bertauhid dan dia salat menghadap ke kiblat kaum muslimin seandainya dia berbuat dosa atau banyak dosa entah dosa-dosa kecil atau dosa-dosa besar namun dia masih tegak di atas tauhid mengesakan Allah dalam ibadah dan dia mengikrarkan ya apa yang telah dia pegang erat dan apa yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala maka dia tidak dikafirkan karena dosanya dan imam-imam al-hadis masih mengharapkan baginya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah berfirman wa yaghfiru ma duna dzalika liman dan Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang dia kehendaki ikhwan fillah rahimani wa rahmatukumullah di sini imam abu bakr ismail mengatakan yang pertama Inna ahadan min ahli tauhid sesungguhnya orang yang bertauhid artinya cabang iman yang paling tinggi masih melekat dalam dirinya dia masih be tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala makanya tauhid merupakan harta yang paling berharga dalam diri seorang muslim jangan sampai lepas bagaimanapun keadaannya kalau Tauhid lepas Sudah tidak ada artinya dunia dan seisinya Makanya Sufian bin Uyayna rahimahullah mengatakan Ma'an amallahu Ala abdil mal'ibad Ni'matan a'bamah Min an an'arrafahum la ilaha ilallah Tidak ada ni'mat yang Paling besar yang Allah berikan kepada Hambanya dibanding Kalimat Tauhid la ilaha ilallah Dibanding Allah memahamkan Mereka tentang Tauhid La ilaha ilallah ini adalah pondasinya seorang Muslim. Ini adalah ya, harta yang paling berharga, yang wajib dipertahankan meskipun nyawa taruhannya. Karena kalau sudah hilang tauhid, sekali lagi tidak ada artinya sama sekali. Ibadahnya tidak ada, nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Salatnya, puasanya, hajinya, sedekahnya, jihadnya tidak ada, nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walau asrakoh. Soalnya mereka berbuat syirik gugur semua amal Ibadah mereka Maka dari sini kita mengetahui Yang pertama Bahwasannya kita tidak boleh Mengkafirkan pelaku dosa besar Karena apa? Karena Allah dan Rasul tidak mengkafirkannya ya. Namun bukan berarti Tidak ada orang muslim yang murtad ya. Ada orang yang mengaku muslim namun murtad Keluar dari Islam di antaranya, karena tidak bertawahid. Ya. Sekali lagi, di sini alusunah wajah pertengahan. Bukan berarti kalau kita mengkantar, membantah kelompok khawarid yang hobi mengkafirkan. Bukan berarti kita tidak boleh mengkafirkan. Karena Allah dan Rasulnya juga mengkafirkan orang-orang yang memang layak dikafirkan. Ini kita tidak berbicara non-muslim ya. Kalau non-muslim tidak usah dikafirkan. Tidak usah capek-capek mengkafirkan, mereka sudah kafir sendiri. Ya, Namun pembahasan kita ini Orang muslim Yang mengucapkan dua kalimat syahadat Ini ada perincian Kalau berbuat dosa besar Yang itu tidak dikafirkan oleh Allah dan Rasul Haram untuk kita mengkafirkannya Kata Al-Imam Ibn Qayyim Rahimullah Al-Kufru haqqallahi Thumma Rasulih Bin nasi' yasbutu labi kawli fulani mangkana rabbul alamina wa abduhu katka farahu fadaka duluk kufrani kata Ibn Qaim Rahimah dalam khasidhanunianya hak mengkafirkan mengecap menfanis ini perbuatan kufur besar, ini orang kafir, ini adalah hak Allah dan Rasul binnas dengan dalil kita mengatakan dosa ini itu mengeluarkan orang dari Islam. Itu bidalil. Labi kauli fulani. Bukan dengan akal-akalan. Bukan dengan pendapat si fulan. Kemudian Ibn Nukai mengatakan. Mangkana Rabbul Alamina wa abduhu. Barang siapa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka itulah yang disebut dengan orang kafir. Kata Syekhul Islam Timur Rahimullah Ta'ala. ya, At takfir At-takfir. Itu seperti al-ijabu wa tahrim Seperti mewajibkan dan mengharamkan Kita tidak boleh mewajibkan ini atau itu Mengharamkan ini atau itu Kecuali bidjalil Kita mengatakan babi haram Karena jalilnya Inna ma harrama alikumu al-maitata wa jama'u wa lahman khinzir Wa ma'uhillah lughil labih Ini adalah Akidah manhaj al-sunnah wal-jama'ah Dalam masalah kafir mengkafirkan ini harus dengan dalil. Ini hak Allah jari Rasul. Kalau kita mengkafirkan tanpa dalil, ini namanya yang melancangi Allah jari Rasul saw. Ini namanya kurang ajar kepada Allah jari Rasul saw. Mereka mendudukan diri sejajar dengan Allah dan Rasul saw. Jadi sekali lagi kelapa kawarit, ya, mereka ini berlebih-lebihan dalam mengkafirkan. Mereka mengobral murah. Takfir Semua yang enggak sesuai dengan ya, Ajaran aliran mereka Kelompok mereka dikafirkan ya. Lawannya Kelompok murjiah yang sudah kita sampaikan Mereka mengatakan oh, Orang berbuat dosa apapun Tetap sempurna imannya Alisunna wasat pertengahan Sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Islam dalam Al-Aqidil Wasitya Tentang pertengahannya Alisunna Di antaranya pertengahan Alisunna Di antara kelompok kewarid dan kelompok murjiah dalam masalah pelaku dosa besar. Ahlussunnah mengatakan pelaku dosa besar dia masih mukmin. Ya eh, seperti pezina, peminum khamar atau perampok, pencuri, koruptor misalnya, mereka masih mukmin namun nakisul iman, kurang imannya. Bukan seperti Khawarij yang mengkafirkan, bukan seperti Murjiah yang mengatakan mereka sempurna imannya. Ahlussunnah pertengahan sesuai dengan dalil-dalilnya nanti akan kita sampaikan. Ya, Maka di sini kita meyakini bahwasannya pelaku dosa besar Namun selama dia masih bertauhid Masih tidak membatalkan tauhidnya dengan kesyirikan Atau dengan pembatal-pembatal keislaman Maka dia masih mukmin, Namun imannya masih kurang Dan dari sini pula sudah kita sampaikan tadi Bukan berarti al-sunnah tidak mengkafirkan Ya. Ahlussunnah mengkafirkan sesuai dengan dalil. Ya. Sebagaimana ini adalah bagian daripada akidah ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti yang sudah kita pernah sampaikan, Ahlussunnah sepakat mengatakan man qala ya. anal Qur'ana kafir. Barang siapa mengatakan Al-Qur'an makhluq, maka dia telah telah kafir. Sekali lagi, bukan berarti Ahlussunnah mengkafirkan, mengkafirkan Namun sesuai dengan dalil sesuai dengan jalurnya sesuai dengan relnya karena itu yang Allah dan Rasul contohkan contoh misalnya orang yang memperalah agama Allah memperalah Allah dan rasulnya ya. Allah mengatakan qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kum tumtahziun la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum katakalah apakah dengan Allah dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya kalian saling memperolok, la ta tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Jangan minta maaf karena kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Makanya para ulama harusnya wal jamaah menyebutkan eh di antara pembatal keislaman ada 10, yang dikenal dengan Nawakidul islam al-asyrah, ya. Eh, di antaranya memperolok agama Allah SWT wa berbuat syirik kepada Allah, ya eh, tawasul kepada orang yang telah meninggal dunia, membantu orang kafir karena cinta ya, agamanya, ya, seperti orang-orang syiarafillo kota lahumulloh, ya, yang mana mungkin pernah kita dengar akhir-akhir ini minggu kemarin bagaimana kelompok syiarahausia di yaman ingin untuk apa menghancurkan kota mekah, mereka mengirim rudal rudal mereka ke kota mekah, namun alhamdulillah Allah swt ya, masih menjaga rumahnya. Ya, sebagaimana Allah menjaga rumahnya dari apa namanya? Uh, kejahatan Abraha pada waktu itu. Ya, kalau enggak salah hari Kamis minggu yang lalu mereka meluncurkan rudal mereka ke kota Mekah. Alhamdulillah Allah ya bantu kaum muslimin dan dihancurkan rudal tersebut di tengah di tengah jalan tidak sampai ke kota ke kota Mekah. Ini salah satu contoh bagaimana orang-orang Syi'a Rafidah mereka lah yang memang layak dikatakan kufar. Eh bagaimana? Eh Kaaba yang merupakan kiblatul muslimin, maka mereka hancurkan. Meskipun ini bukan sejarah baru kejahatan mereka. Sudah pernah kita sampaikan panjang lebar di sini tentang mereka. Bagaimana pada abad 4 hijriah nenek moyang mereka, syiah eh albatiniyah al, al quramilton mereka membantai kaum muslimin di eh Kaaba ketika mereka sedang tawaf Kemudian dibuang mayat-mayatnya di sumur zam-zam. Kemudian tokoh mereka yang digelari dengan Abu Najis oleh ibnu Ea eh, mengatakan En Allah di mana Allah En Al Ababil kemudian mereka apa membawa hajar aswad ke negara mereka jauhlah Fatimiah di Mesir pada waktu itu ini adalah sejarah yang tidak bisa tutup Tutupi memang inilah Ea eh, orang yang mengaku Muslim mengaku Islam namun sebetulnya mereka adalah orang kafir orang munafik eh orang, -orang apa syiah ar rahibah eh, kalau sekarang ini banyak orang ramai Karena ada penistaan terhadap Al-Quran, eh, sudah ada yang mendahului eh, orang tersebut yang lebih kejam lagi menista Al-Quran, yaitu kelompok syiah rafidah Namun banyak orang yang sumun bukun omion fahum layar jiw. Sebenarnya mereka ini yang layak untuk apa? Eh dibinasakan. Karena mereka ini adalah orang-orang kafir yang eh, sebetulnya tidak layak dikatakan sebagai orang-orang Muslim. Kalau ada orang kafir menghina Al-Qur'an sebagainya, mereka memang enggak beriman dengan dengan Al-Qur'an Karim dan memang jelas kekafirannya. Namun ini yang paling berbahaya, mengaku Islam, eh dikatakan bahkan Iran negara Islam padahal negara yang ingin menghancurkan Eh Al-Ka'bah al musharrafah Makanya berita waktu haji kemarin di antara di antara haji yang paling tenang, haji tahun kemarin karena tidak ada orang Syiah Iran yang ikut berhaji. Karena pada tahun sebelumnya pasti mereka membuat ulah. Pasti mereka membuat kekacauan. Ya, kata Ya, Namun inilah, Eh, ya, sekali lagi. Namun banyak orang yang sumun bukmun. Ya, om yon. Padahal mereka inilah orang-orang yang lebih layak untuk dihancurkan di atas muka bumi ini. Yang paling berbahaya untuk Islam kaum muslimin adalah syiah ar-rafidah. Ya mereka, Eh, ya, sekali lagi. Imam Ahmad, Imam Malik. Imam Bukhari sudah kita pernah sampaikan bagaimana eh, mereka jelas-jelas mengeluarkan orang syiara filari dari Islam. Ini ada masalah, memang mereka kafir. Makanya kita katakan, bukan berarti kalau kita mengkantar eh, orang-orang khawari teror yang suka mengkafirkan. Bukan berarti kita tidak boleh mengkafirkan. Boleh, kalau saya dengan dalil dan itu dengan bimbingan para ulama. Bukan sebagaimana kelompok khawarid yang mereka asbun. Yang mereka asal mengkafirkan tanpa bukti, tanpa ilmu, tanpa adjalil, tanpa bimbingan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi yang kita sampaikan. Berhukum dengan sain hukum Allah. Itu para ulama memperinci permasalahan. Tidak seperti khawarid yang langsung apa? Mengatakan kafir mutlak. itu Eitu dari Islam. Halal jarahnya. Ahli sunnah tidak seperti itu. Mereka sudah salah. Penempatan, mana itu Hal yang bisa dikafirkan, mana yang Yang tidak nah, Jamaah Sekali lagi, wasat pertengahan Dalam segala hal, khususnya dalam Masalah, menyikapi pelaku dosa besar Dan menyikapi masalah At-takfir, kalau kelompok gegabah mengkafirkan Kelompok murjia ah mereka tidak mau mengkafirkan Orang yang beriman, meskipun jelas-jelas Melakukan perbuatan yang Ekuat dari al-islam Wa yakulun inna ahad min ahli tauhid wa man yusalli ila qiblatil muslimin eh sesungguhnya seseorang dari ahli tauhid yang masih menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala artinya kalau sudah tidak ada tauhid eh sudah tidak ada lagi pembahasan masalah pelaku dosa besar karena dia sudah apa keluar dari ahli Islam wa man yusalli ila qiblatil muslimin dan yang masih sholat ke kiblatnya kau muslimin. Ini yang kita sampaikan tadi Bagaimana eh, Ka'bah yang merupakan kiblatnya kaum muslimin yang sangat amat suci mulia di mata kaum muslimin mau dihancurkan oleh kelompok syi'al khalsiakoh talah mullah. Ya eh, kita doakan. Eh jangan lupa pernah eh, untuk mendoakan agar orang syi'arafidah syi'al khalsiakoh seria Allah binasakan eh, secepatnya. Karena mereka lah yang menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Ya eh, wamasya kiblatil muslimin. Kalau mereka orang syi'arafidah seperti yang sudah kita persampaikan dahulu Mereka punya keyakinan bahwasannya Karbala eh, Di Irak sana tempat kuburan Husain Itu lebih mulia dari Al-Ka'bah Daripada kota Mekah eh, Dalam beberapa rujukan eh, Di antara kita wasil syiah eh, Mereka mengatakan bahwasannya Ziaratu kuburan <multi pronounce> Husain Tak dilu ishrina hajan ila Mekah eh, Bahwasannya sekali ziarah ke kuburan Hussein di Karbala itu sebanding dengan 20 haji di kota Mekah. Ya, memang ini keyakinan mereka. Mereka tidak mensucikan sama sekali, tidak menghormati sama sekali eh kota Mekah, Ka'bah. Kemudian kalau ada yang bertanya bagaimana dengan hajinya mereka? Mereka kan juga umrah kok dikatakan tidak menghormati. Antum harus ingat kembali lagi kepada akidah Syi'a Rafidhah. Yaitu apa? Taqiyah Mereka punya sifat nifak Menampakkan keislaman Namun menyembunyikan apa? Kekufuran Ini yang harus apa? Antum yakini. Ya makanya Harus waspada Dari racun syia al-rafidah Jangan pernah dekat dengan syia al-rafidah Jauhkan diri antum dari mereka. Eh, kalau ada teman yang jelas-jelas. Dia -jelas, ya, syiar rafidah. Sudah jangan pernah disapa. dihajar, hajar, habis-habisan. Sampai dia bertobat kepada Allah SWT. Eh, mereka lebih berbahaya daripada Yahudi dan Nasarah. Eh, dan sejarah telah apa? Eh, menjelaskan tentang hal tersebut. Mereka adalah musuh dalam selimut. Mereka adalah al-munafiqun. Eh, bimaknal kalimah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang bertawafid dan dia menghadap ke kiblat ketika solat, seandainya dia berbuat dosa atau banyak dosa dia peminum komer, pecahan narkoba, pezina, perampok, kan biasanya seperti itu, ya. Ia ya, mungkin jadi katakan all ilmuan lah sudah, ya? semuanya ada dosa-dosa yang dia lakukan, ya? meskipun demikian seandainya dia masih Ea, ada tauhid Dan dia masih meyakini dia itu pelaku dosa Dan ini memang rata-rata seperti itu Tidak ada pelaku dosa Seperti pelaku kriminalitas Mengaku dia benar, tidak ada Pasti dia merasa apa? Bersalah Banyak di antara mereka yang mewasiati anaknya Jangan ikut bapak ea, Dan seterusnya Karena tahu bahwasanya bapaknya jahat banyak ea, pem, pe, Pelaku masyiat Selama dia masih bertauhid Selama dia masih mengharamkan perbuatan tersebut, namun karena hawa nafsu, maka harap untuk apa? Dikafirkan. Sebagaimana Allah swt tidak mengkafirkan mereka. Contoh misalnya pencuri. Allah mengatakan wasari kwasari kotufatau aidiyahuma jazaan bimakasabana kalimnya Allah wallohu azza wajalla. Pencuri laki-laki dan perempuan. Potonglah kedua tangannya. Pencurian dosa besar. Kalau mungkin kalau kita mau tahu apa itu dosa besar, dosa besar adalah kududam bin alaih hadon fit fil akhirah. Definisi dosa besar adalah dosa yang ada hukuman khusus di dunia, seperti pencuri dipotong tangannya, orang berzina kalau sudah menikah dirajam. Yang belum menikah dicambuk, ya. orang membunuh orang mukmin dengan sengaja dikisos dibunuh juga inamnya al-hudud. Kalau dambe arif hadzun fidzunya setiap dosa yang ada sanksi khusus di dunia atau ada ancaman khusus di akhirat. Ya. Contoh orang membunuh orang mukmin dengan sengaja Allah katakan wa mayyaktul mukminan muta amidan. Fajazaahu Jahannam, Khalidan fiha, wa ghadirillah alaih, wa la'anahu, wa adzalahu azabun aldi Barangsiapa membunuh orang Muslim dengan sengaja, maka baginya neraka Jahannam, dia kekal selama-lamanya. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah menyediakan baginya adab yang yang pedih. Ini ada ancaman yang berat bagi pelaku pembunuhan tadi. Nah, ini namanya dosa, dosa besar. Maka harus kita yakini pelaku dosa besar Selama dia masih Meyakini dia itu berbuat salah Tidak menghalalkan perbuatan dosa Tersebut maka dia masih muslim dalilnya apa? Seperti dari pencurian Allah katakan orang yang mencuri Laki-laki dan perempuan potonglah Kedua tangannya Seandainya pencuri itu murtad Tidak perlu repot-repot potong tangan Lam langsung apa? Potong Potong leher Man baddala dinahu Fak tolong Barang siapa yang merubah agamanya Alas murtad Bunuh dia, dia Tidak dipotong apa? Tangannya Demikian pula Pelaku perzinahan Kalau dia misalnya Belum menikah Cuma dirajam Seandainya pelaku dosa besar itu murtad Tidak perlu apa? Di Apa? Dicambuk apa? Tidak perlu dicambuk Namun langsung apa? Dibunuh Makanya Ulama Al Sunnah wal Jama'ah mengatakan dosa-dosa itu ia tidak mengeluarkan pelakunya dari al Islam. Apalagi Allah mengatakan Inna Lillahi la yaqfur an Yusuf kabehe wa yaqfur madunazalik kalimah yasyak. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang dia nayakin. Dari sini kita ketahui keutamaan tauhid. Tauhid ini merupakan sekali lagi hal yang termahal dalam kehidupan kita jaga erat. Ya. Tawhid insya Allah menyelamatkan kita dari adab Allah di dunia wal akhirah. Bagaimanapun pelaku dosa itu, kalau dia masih bertauhid, ada harapan diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah yang berjanji. Ya. Meskipun berarti kita meremehkan dosa, Nabiullah ya. minalik. Jangan salah paham. Jika kalau kita, oh kita memehkan dosa, kita menghalalkan nafsu bila mindari. Cuma inilah perbezaan perbandingan mana yang lebih dahsyat, ya, antara syirik dengan apa perbuatan dosa, meskipun perbuatan dosa dosa besar. Dan ini juga apa, menyangkut sikap kita terhadap pelaku kesyirikan dan pelaku dosa. Jangan kita balik. Ya, misalnya koruptor ketahuan korupsi, wah, masya Allah. Ya, kalau gini kek kita ini koruptor kayaknya sudah fijaanam khalidan fiha enggak ada ampun sudah ya. namun yang berbuat syirik Allah diangkat sebagai tokoh agama ini sangat aman apa Membalikan fakta justru yang berbuat syirik ya meskipun pakai sorban pakai jubah itu di bawah telapak kaki kita orang yang korupsi masih ada harapan apa diampuni Allah SWT eh kita enggak ber ya berfatwa masalah orang itu di akhirat persoan-persoannya. Namun secara umum orang yang berbuat syirik diancam kekal di dalam api api neraka. Namun orang yang berbuat dosa meskipun seperti tadi korupsi atau dia perampok misalnya kepala geng selama dia masih muslim, ya, masih ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalikalimanya. Ya, maka sekali lagi ini berkaitan juga dengan walak wal bara'. Jangan dibalik, ya, orang yang berbuat maksiat dia ya, apa namanya dibuli ya dicaci maki dih boikot ya dijauhi dihajar ya namun orang yang berbuat syirik dirangkul didekati bahkan ditokohkan ini semuanya apa karena salah memahami agama Allah s.w.t dalam masalah urutan, -urutan dosa yang paling besar dalam Islam inna innasyirkala dzulmun adzim sesungguhnya kesyirikan adalah kedoliman yang paling besar ya menyembah selain Allah, entah menyembah nabi, menyembah para wali atau mengkeramatkan eh benda-benda pusaka atau yang lainnya. Ini namanya syirik lebih kejam daripada eh, korupsi. Makanya Allah mengatakan wal fitnato ashaddu minal qatl. Namun kalau di dibahasai Indonesiakan ini salah paham juga, berbahaya. Ada orang mengatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Maksudnya fitnah di sini kata mereka itu adalah menuduh orang lain tanpa hak. Padahal ayat ini maksudnya. al-kufro Kekafiran. Kesyirikan. Lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, orang membunuh. Itu masih ada harapan. Untuk diampuni. Untuk dimasukkan surga. Kita ingat hadis. Orang yang membunuh berapa orang? Ha? 100 orang. Bukan membunuh 1, 2. Membunuh 100 orang. Ya. Sebelum dia betul-betul bertobat masih jalan ya Allah ampuni dosanya. Meskipun kita tidak mengatakan orang yang bertobat dari kesesatan ya Allah ampuni. Cuma namanya orang berbuat ya maksiat sekali lagi masih ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat juga ya seorang wanita pelacur yang belum merendah dengan dosa Ketika dia memberikan minum kepada seekor anjing. Yeah. Kasih sayangnya kepada seekor anjing. Menjadikannya masuk surga. Padahal dia apa? Pelaku dosa besar. Ini menunjukkan dosa besar masih ada harapan. Diampuni oleh Allah Subhanahu SWT. Dengan kebaikan sedikit itu. Dia ampuni dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu SWT. Eh, namun jangan coba-coba. Ah, anak berbuat dosa sampai anak tauhid. Allah mengatakan. Tidak semuanya Allah ampuni Namun ada yang Allah masukkan dulu ke dalam neraka jana Mau dimasukkan dulu Ini sekali lagi bukan berarti kita meremehkan dosa-dosa besar Namun ini sekedar untuk kita betul-betul tahu Mana yang paling harus kita jauhi Syirik ataukah dosa besar Ya wajib kita jauhi semuanya Cuma ini perbandingannya Dan ini juga ada Eh, masalah bagaimana sikap walak wal barok kita. Jangan sampai terbalik. Perakudah dosa besar bagaimanapun mereka masih mu'min. Ya. Akidahnya masih apa? Masih utuh. Namun kalau orang itu sudah ya melakukan salah satu perbuatan pembatal keislaman. Yang kita sempatkan diantaranya ya, syirik kepada Allah. Tawasul kepada orang yang telah meninggal dunia. Membantu orang kafir. Karena urusan agama. Cinta agama mereka seperti syiar ahlul bid'ah yang mereka bersekongkol sekarang dengan eh, kelompok komunis Rusia untuk membantai kaum Muslimin di, di Suriah. Inilah hakikatnya orang syiar ahlul yang mereka yang harus pertama kali diperangi oleh oleh kaum Muslimin. Maka harus kita yakini ini yang namanya pembatran-pembatran keislaman dan harus antum bedakan jangan sampai seperti kelompok khawarit, kelompok harokah, pergerakan kelompok teroris. Yang mereka ya tidak bisa memahami Mana itu Attawali Dengan al ya Al-Mu'ala itu Cinta orang kafir karena urusan dunia ya. Mungkin dia berteman dengan Kliennya yang kafir Non-Muslim Karena urusan dunia ya. Maka kata para Ulama Ini hukumnya fasik ya dosa namun tidak sampai mengeluarkan dari ahli Islam ya. pernah suatu saat ya ada sekelompok orang yang lagi membicarakan masalah piala dunia pada waktu itu ya. ini bicara tentang pemain kafir dan sebenarnya tiba-tiba ada fannya teroris langsung membacakan ayat surat al-maidah 51 ya ayyuhalladzina amanu La tattakhidul yahuda wa nasara auliya' ba'dhum auliya' wa ba'd. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi Nasara sebagai wali-wali e kalian. Ah ini jelaslah, sebenarnya orang muslim harus paham, memang orang kafir enggak layak jadi pemimpin. Cuma kok bisa jadi pemimpin? Salah siapa yang milih? Nah, itu masalahnya. Cuma kita enggak bahas masalah ini. Ini jelas sebenarnya Yang ini yang masalah yang kita bicarakan, wa may yatawallahum minhum fa in naminu no barang siapa yang tawali kepada orang kafir maka dia termasuk orang kafir jadi menurut dia kalau orang itu membicarakan pemain sepak bola yang kafir dia cinta kepada orang tersebut maka dia kafir juga naudzubillah min dalil saya tanya eh, apa arti wa may tawalahum yaitu kafir ya ini pokoknya sejatinya mereka asbun saja eh saya sampaikan al imam inujair at-tabari bapak tafsir Al-Qur'an Beliau mengatakan At-Tawalli itu artinya Mencintai Ribah dengan agama orang kafir Itu baru orang itu Termasuk kafir murtad ya. Namun kalau dia cinta Orang kafir karena urusan dunia Tidak sampai mengeluarkan Dari Islam Buktinya apa? Dalilnya apa? Kisah seorang sahabat Rasulullah SAW Yang tergerincir Yang bernama Hatib bin Abi Balta'a Radilahu anhu. Ketika Rasul mau menyerang ya, kota Mekah yang dibawa kepemimpinan orang kafir musyrik pada waktu itu. Hatib bin Abi Bata'ah membocorkan rahasia Rasul tersebut. Ya. Menulis surat kepada orang kafir. Ekuras Mekah dititipkan kepada seorang kurir, perempuan. Allah menurunkan wahyu kepada Rasul SAW. Bahwasanya ada yang membocorkan rahasia beliau. Rasul mengirim Ali bin Abi Thalib mengejar kurir tersebut. Ketika ditangkap, ketahuan yang membocorkan adalah hatib ambil bata'ah. Rasul dia langsung mengkafirkan. Ini kalau ketemu orang ISIS teroris misalnya, wah langsung disembelet. Ya, namun Rasul tidak. Ini bedanya Rasul dengan kelompok teroris. Rasul tanya mahamalaka ya hatib apa yang memotivasimu membocorkan rahasia kuwa ya hatib Beliau sampaikan alasannya, udhurnya Ya Rasulullah aku punya banyak kerabat di kota Mekah Aku ingin menanamkan jasa kepada orang-orang kafir Qures Agar mereka melindungi keluargaku. Jadi membocorkan rahasia Rasul Karena urusan apa? Urusan keluarga Urusan dunia Bukan karena hati cinta kepada agama kesyirikan orang-orang musyikin jahiliyah Tidak sama sekali ya. Kemudian Umar Bukhattab memberikan tawaran untuk apa? <coughs> Membunuh orang tersebut Hati Nabi batana Rasul mengatakan jangan ya omar dia termasuk ahli badar dan Allah telah berfirman ikmalu masyitub fakad berbuatlah sekehendak kalian karena aku telah mengampuninya seandainya perbuatan ini kufur besar murtad dari Islam Rasul akan apa meminta dia mengulang syahadat kembali ya nama kata ulama inilah bedanya al muwala cinta kepada orang kafir karena urusan dunia itu hukumnya fasik Adapun cinta orang kafir karena urusan agama ini namanya murtad keluar dari al-Islam. Jadi sekali lagi harus betul-betul kita paham apa itu pembatal-pembatal keislaman. Yang di antaranya disebutkan oleh ulama syirik, tawasul kepada yang telah mati, kemudian mencintai, menolong orang kafir karena cinta agama mereka. Kemudian tadi memperolok agama Allah, ya, seperti yang sudah sering saya sampaikan, memperolok orang yang berjenggot, memperolok orang yang cingkrang tidak musbil ini ya, termasuk memperolok agama Allah. Ini lebih dosa daripada pelaku perzinahan. Ya. Namun inilah yang terkadang tidak dipahami. Ya. Betul, pelaku kemaksiatan itu tercela dalam Islam. Namun ada lagi yang lebih tercela, bahkan lebih kufur. Yaitu memperoleh agama Allah Meskipun kelihatan ringan Eh orang berzina kalau di negeri kita Atau di mana saja Itu Masya Allah Dosa yang mungkin enggak pernah diampuni Cuma apa? Lupa Memperoleh agama Allah Lebih dahsyat dosanya Bahkan kufur Fakat kafar Tomba da'imanikum kata Allah Nah kan Ketika kita bisa memahami seperti ini Kita akan bisa menyikapi dengan baik Ya, sekali lagi bukan berarti kita meremehkan orang yang berbuat dosa, tidak sama sekali. Demikian pula di antara pembatal keislaman yang mengeluarkan orang itu dari Islam yaitu kalau dia meyakini ada seseorang yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu <tuh> alaihi wasallam. Misalnya orang-orang tarekat yang sudah sampai tingkatan makrifat. Kata mereka kalau sudah sampai makrifat sudah tidak ada lagi kewajiban. Tidak ada lagi yang diharamkan, semuanya halal. Ya, masuk diskotik pun apa? Halal. Bahkan ada di antara mereka apa? Mati di diskotik, ya. Namun apa pengekotnya halal, sudah tingkat apa? Ya, makrifat. Nah, ini yang kata para ulama barang siapa man i'taqada anna adan ya juzul khuruj Ala syariati Muhammadin Sallallahu alaihi Wasallam, kamaya ya juzuli khidir An ya min syariati Musa fakot kafara Dan siapa yang meyakini Ada seseorang yang boleh Keluar dari syariat Nabi Muhammad Ya maka dia kafir Meskipun mereka berhujjah seperti khidir Keluar dari syariat Nabi Musa Ini sudah kita sampaikan dalam pembahasan Wali Allah dan wali syaitan oleh Syaikhul Islam Taimirahulloh ini beda pembahasannya Khidir itu boleh keluar dari syariat Nabi Musa karena Nabi Khidir bukan umat Nabi Musa. Ya. Adapun manusia setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW maka mereka adalah umat Nabi Muhammad wajib beriman kepada Nabi Muhammad tidak boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nahkan Nabi berkata kepada Umar ketika memegang lembaran Taurat laukan Musa ayan la mawasi illa ittibai seandainya nabi Musa sekarang hidup kewajibannya mengikutiku bukan membawa syariat baru demikian pula nabi Isa nanti pada akhir zaman akan turun eh ya beliau hanya mengikuti meneruskan ajaran nabi Muhammad tidak membawa ajaran nasarah, tidak membawa ajaran yang baru ini di pembatal keislaman maka sekali lagi boleh kita mengkafirkan meskipun bukan person-person ya secara umum ya kalau person-person kembali kepada fasalu aladzikri in kuntum la ta'lamun kalau di sana ada pengadilan agama mahkamah syariah kita serahkan kepada ya, al alqudat ya, eh qadhi atau hakim yang memutuskan perkara tersebut ya adapun kita boleh secara umum barang siapa yang ya tadi memperolok agama Allah maka kafir secara umum Adapun perinciannya ini butuh ilmu lagi. Ini bukan ya kewajiban atau hak kita tugas kita untuk mengkafirkan, mengobrol murah, ya kafir-kafir secara person individu. Ya, dibedakan dan sudah sering sampaikan bedakan pengkafiran secara umum dengan pengkafiran secara individu. Kalau kelompok kawaret mereka secara mutlak, secara individu mereka apa sembarangan mengkafirkan kaum muslimin. <tuh> Sekali lagi, al Imam Abu Kharazmaili berkata, para Imam Imam al Hadis mengatakan sesungguhnya orang yang bertauhid dan dia salat menghadap kiblat seananya berbuat dosa satu atau banyak, entah dosa kecil atau dosa besar, selama dia masih tegak di atas tauhid, ya dan dia mengikrarkan keyakinannya sama dengan keyakinan kaum Muslimin meyakini rukun iman yang enam, ya dan dia betul-betul menerima apa yang Allah telah perintahkan kepadanya maka tidak boleh dia apa dikafirkan. Dan apa? apa? Eh, diharapkan ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah mengatakan wa yaghfiru dari kalimatnya syak dan Allah mengampuni dosa sensirik bagi yang dia dia kehendaki ya. Kemudian kurang berapa? Bulan? Ya. Kemudian kelompok khawarit Eh, kenapa mereka mengkafirkan pelaku pelaku dosa besar? Mereka juga berhujjah. Ya, eh, cuma ini cirinya alifit a itu mengambil sepotong sepotong dari dalil. Ya, eh, kenapa kawarit itu mengatakan pelaku dosa kafir karena beberapa hal. Karena ada dalil. Contoh, misalnya la yadul jannah an tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ya. Eh, Alusna mengatakan mengadu domba An-Namimah termasuk dosa besar. Cuma dia bukan kafir murtad. Adapun hadis ini maknanya layadhu kulan An-Namam tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Ini maksudnya tidak masuk pertama kali. Bisa jadi dia dia dulu di neraka kemudian baru masuk apa? Masuk surga. Bukan berarti tidak masuk surga selama-lamanya tidak. Karena apa? Dalam hari yang lain, Rasul mengatakan kepada etok dalam hari syafaat misalnya Allah mengatakan ahe yuman nari man kana fikol bimil saudara temim iman keluarkanlah orang-orang yang masih dalam hatinya ada sebesar biji sawi keimanan. Ya pelaku dosa besar Allah katakan atau Rasul sesal sabdakan. syafaati li ahil kabair min ummati pelaku dosa besar itu akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Artinya apa? Yang berhak mendapatkan syafaat yang bertawihid. Ya, meskipun dia berbuat dosa-dosa besar. Kalau pelaku dosa besar kafir. Tidak mungkin mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Ini jelas. bantahan kepada kelompok khawarid. Yang mengatakan pelaku dosa besar kafir. Karena Rasul masih menyediakan syafaat beliau. Tengoknya dengan seizin dari Allah. Bagi pelaku dosa-dosa besar. Cuma memang inilah kelompok Alim Pijak mereka salah memahami Nas ya. tidak masuk surga orang yang mengadu domba bukan berarti selama-lamanya itu maksudnya layak dahulu dukulan awalian kata pak ulama tidak masuk surga pertama kali ketika dia di ya, bangkitkan dari alam kubur kemudian mengalami proses dia dimasukkan ke dalam neraka nanti masuk surga terakhir-terakhir. Kemudian mereka juga memakai ayat yang sudah kita sampaikan tadi, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazau jahanam khalidun fiha." Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka baginya neraka jahanam kekal selama-lamanya. Wah, berarti apa? Kafir murtad karena dia kekal. Berarti pelaku dosa besar, pembunuhan misalnya, itu kafir keluar dari Islam karena Allah ancam kekal dalam api neraka. Kata ulama, tidak. Ya karena ayat-ayat yang lain hari-hari yang lain menyebutkan masih ada harapan orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksud ayat itu barang siapa membunuh orang mukmin dengan keyakinan itu halal, ya, menghalalkan dosa, maka dia kafir keluar dari Islam, kekal dalam api neraka. Jadi yang kekal itu yang menghalalkan dosa pembunuhan tadi. Adapun yang membunuh namun dia masih sadar itu salah maka dia masih ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Atau kata para ulama ayat itu sekedar ancaman saja ya, tidak mesti Allah apa praktekkan ya. Karena dalam masalah ancaman bisa jadi Allah apa ya membatalkan untuk perorangan. Makanya Allah katakan waya firu maduna dalika liman Makanya Ahlus sunah mengatakan pelaku dosa besar tahta masyiatillah. Pelaku dosa besar itu tergantung kehendak Allah. Insya Allah azabahu, wa insya Allah farallah. Jika Allah berkehendak Allah azab, jika Allah berkehendak langsung Allah ampuni, Allah masuk ke dalam surga-nya. Kemudian mereka berjalan dengan hadis, misalnya, la yazni zani, hi na yazni wahwah mukmin. tidaklah orang itu berzina ketika berzina dalam keadaan mukmin. Ah, berarti apa? Kafir tidak sah. Ayat gampang itu. Eh, kata Pak Ulama Apa maksudnya orang itu tidak momen ketika berzina Layu'min imanan kamilah Tidak beriman Dengan kesempurnaan apa? Al-iman Masih ada fondasi imannya Cuma tidak sempurna Karena dia ber berzina Buktinya apa tadi? Orang yang berzina dalam keadaan dia eh, Belum menikah Dicambuk Seandainya murtad Di penggal lehernya Bukan dicambuk Ini sebagai dalil. Pelaku dosa besar bukan termasuk eh, orang kafir berlainan dengan kelompok al-khawarij yang gegabah mengkafirkan. Jadi inilah eh, beberapa subhat dari kelompok khawarij yang mereka mudah mengkafirkan pelaku dosa besar. Eh semoga Allah menyelamatkan kita dari segala bentuk dosa dan noda dan semoga Allah swt memberikan kepada kita keistiqomahan di atas tauhid dan sunnah Rasul sallallahu dan semoga Allah menghidupkan dan mewafatkan kita di atas kalimat tauhid la ilaha ilallah. Aqulu qawli hadha wa akhiru da'wana alhamdulillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung youtube dengan belanja di Uvit